Siebter Hadith Betreten sie das Paradies erst, bis sie glauben und nicht glauben, wenn sie lieben. Zeige ich dir nichts, wenn du es tust, liebst du es? Veräußere den Frieden zwischen dir.